Bo, gure esku egiten balimada gauko eguna, guk e, maiten diogu garantzia esk, e, eskorarari presentzia bat. Pentsatzen dut bai, biziki garantzitzua dela, gure gaienekon da dintxe karduegun hori e, eskorari asteko presentzia hori gar, garantzitzen baitako. Euskara beraz hemen erabiliko duzu gau? Bai, entsatzen dut, bai. Ikastenari naiz, eta... Eh? Olako lekoakuntza dira, oztarako? Bai, biziki, bai. Ala, ikati <laughs> Uste dut e, jendeak ez dela ohartzen baionan hala e, ere euskaraz bizitzen aldela eguneroko Ta jendeak baduela ikuspegi nahiko txak bat edo baionari buruz, baina euskaraz bizitzen alda eguneroko tasunean baionan. Ikasztolaren uh, alde dira orduan baon. Uh. Yeah. Euskal, baina, euskal dira. <laughs> <laughs> Alatzen duzaren ursutan uh, baionen frantzisa entzuten gu eta hor, uh, ongi da pixkat, uh, seintzitza baiona alde bat al edik dira Begira, esango dizut, adibide bat, eta hori adierazgarria da, en enekasuan, eni zentzontan hauzuan bizina izi. Eta ezen dut autobusa, eta Kronoprius hortan Ez dago itz bat euskaraz ez dute, iten itz bat euskaraz Euskaraz bizi izan du nahiz eta bizi nahi dut, eta